per aquesta iniciativa sí, pels joves, per la música, i activar un barri que s'ho mereix, això és a la plaça d'estació. Doncs, eh, amb això agreixo a tothom que col·laboreu amb aquest projecte,